Gondoltam, amikor Ster éles hangjára felfigyeltem. Ilyen otthon is van, mondta, miközben felvette egy újságot a nagy asztalról. Egy pillanatra csönd lett, aztán anyja azt mondta, összekevered valamivel. Ster arrébb dobta a lapot. Beszélő volt a címe. Tényleg ugyanez volt otthon a de nem szóltam. Nagy engem tényleg megtanítottak arra, hogy semmit nem szabad elmondani. Esztert is